яка неї дала, порушую. Але пора мені ослабонити душу. А то ще не підніметься вона грішна з такою ваготою до неба. І де я тоді опинюся, га? Пора богоданцю. Те, що розказала Димка, стало для Дани грому серед ясного неба. Розділ дев'ятий. Російська армія відступила з вечора. Пішла і забрала з собою дощі, що плакали та хлюпали майже до середини спасника. Всю ніч над туричами стояла незвична, що по літньому тепла і водночас тривожна тиша. Ніхто не знав, чим вона закінчиться. Найімовірніше думали новими вибухами та стріляниною. А на світанку тиша розітнула пісня Гей там, на горі Січиде, Гей, Малиновий стягнесе, гей, Малиновий, наше славне товариство. Гей марширує раз, два, три. Це було так несподівано, що торопілі люди вискакували у двори, хто в чому спав. Припадали до воріт, виходили за ворота, прислухалися, шукали очима тих, хто співає. Не могли збагнути, що відбувається. Знали, що царські вояки вчора відступили, отже мають прийти австрійські їхні супротивники. Чекали тієї з'яви чужаків зі страхом і раптом. «Українська пісня, звідки, як, що за дивина така?» Та ніколи ще в селі не чули такої пісні, а невеликий загін з десятків двох вояків, що браво примаршурував відбитої дороги за селом до середини головної Турічівської вулиці вже переходив на іншу. «А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо!» Хтось із вранішніх слухачів витирав сльози на очах а хтось хутко втікав до хати, перелякано гримаючи дверима і брязкаючи у сінях засувами. Бо хто ж його знає, чим скінчаться ці несподівані співи. Та за таке ще зовсім недавно і в Сибір можна було загриміти. Так у Туричах появилися українські січові стрільці. Вони відрізнялися від австрійців, з якими разом вступили в село не тільки одностроями і мовою, але й неочікувано шанобливим ставленням до селян, як до рівних і рідних. От ніби вчені сини приїхали до неграмотних батьків на гостину. А вже наступного дня молоді вояки-співаки почали збирати толоку, переконували мешканців Туричів, що селянські діти обов'язково повинні вчитися, а для цього в селі має бути своя українська школа. Ой, не всі туричівці побігли на ту толоку з вискоком, Ой, не всі. Неграмотне село, в якому хіба десятків-два-три людей ходили колись до церковно-приводської школи, та й до всього рік чи два тільки плечима знизувало. А на що нам та наука? Хіба в того, хто до школи ходив, бульба краще родить, чи льон цвіте? Це від погоди. А погоду не школа встановляє, а Бог посилає. Мабуть, у звичайний мирний час таких людей ніхто й не змусив би докладатись до будівництва школи. Але час був воєнний. Слово «людей у військових одностроях», хоч і сказане не в наказовій формі, сприймалося як наказ. Та матеріалами, деревом, цеглою, черепицею забезпечили молоді військовики. Тож постала вона за нечувано-короткий час, всього за місяць. В середині вересня Срілецький загін помаршировав далі, вочевидь сією ж самою місією, бо за чахи їхніх походів тільки на Волині з'явилося понад 100 січових шкіл. У Туричах залишилися австрійці, а при школі тільки один вояк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 А пан Михайло, виявляється, закінчив свого часу гімназію, навчався у Варшавському політехнічному інституті, з першого дня війни побував у полоні, пройшов вишкіл у товаристві «Сокіл», а тоді потрапив до легіону «Січові стрільці». До цього військового формування просилося понад 28 тисяч молодих інтелігентів. Але цісарське командування австро-угорської армії, яке не дуже схвально сприйняло ідею, Такого військового підрозділу дозволили тільки двом з половиною тисячам з них. Січові стрільці не тільки воювали, але й займалися просвітництвом, організовували і відкривали українські школи на російсьчиних землях Західної України, забезпечували їх підручниками. Учнями в Турчах тоді стали не тільки діти. Дехто із дорослих також з цікавістю заходив до класу, брав до рук кришки, написані українською мовою, і слухав молодого пана учителя – який так і ходив на уроки у військовому однострої. Переважали серед дорослого учнівства дівчата. І неспроста молодий учитель був не тільки вродливий, він ще й мав у собі якийсь особливий чар, тож вони закрутились навколо нього, як бджілки біля квітки. І він усім посміхався, але до жодної не виявляв особливих знаків уваги, і скоро стало зрозуміло чому. Десь за тиждів-два після початку навчання до села приїхала молода панянка. Учитель їздив зустрічати її аж до міста, привіз на бричці, запражені вороним конем, позиченим у когось з офіцерів. Бойовий кінь явно не звик до опражі. Гонорух вигинав довго лиску шию, незадоволено фирка, віржав.